Sziasztok! Igazi, tetves időjárás van Ez a hétvégén, már ugyan már hétfő van nálam, de hát mit mondjak, nem mondanám, hogy nagyon nagyokat motoroztunk a hétvégén, vagy hogy bármit is csináltunk volna, mert talán az év legundorítóbb hétvégén vagyunk túl. Erről is jöttött eszembe, hogy beszéljék egy olyan témáról, amiről szerintem mindig lehet beszélni, hogy nyugodtan, de sajnos, hogy igazam legyen, Történt, egy kis malőr, többen is a kezem alá dolgoztak, hogy ilyen kvázi negatív dolgokról beszélhessek, mert sajnos a hétvényen elhúnyt Végvári Tamás, színész, színész Zseni, hogy pontosabb legyek, akiről egyébként én, nagyon sokat nem fogok tudni mondani, mert soha nem járok színházba is, a színházi szerepeit sem, a film szerepeit nem ismerem, viszont... Biztos vagyok benne, hogy nektek is az egyik kedvenc szinkronhangotok volt. Úgyhogy legtöbben szinkron színészként ismerjük mi, nem kultúrált halandók. Ö, aki viszont szinkron színészként is biztos vagyok benne, hogy teljes mértékben a zsenialitás tetőfokán leledzett. Én, mint a dolog nagy szomorúsággal veszem tudomásul, hogy sajnos elment egy ilyen nagy színész közülünk. A másik, hogy sajnos nincs egyedül ezzel a témával annyiban, hogy Ronnie James Dio a metal rock isten szintén nem tudta leküzdeni a gyomorrákot, és 60 éves korában a hétvigén most sajnos meghalt. Ronnie James Dyerról egy rövid ciket össze fogok ütni, ahogy a kutya sétáltatásból beérek, mert az a legkevesebb, hogy legalább a minimálisat megismerjétek a munkásságából. Az eredeti téma egyébként, aminől ma beszéltem volna ez a szaridő kapcsán is, előjövő kisi depressziós érzés, ami mindenképpen nem van ilyenkor, ugyanis mindjárt utáljuk a világot, is, nem lehet semmit csinálni, azt váránk, hogy végre legyen már egy kibaszott nyár de ilyen rekord mennyiségű esőesik, Olyan fos idő van, hogy a 20 méterre levő közertbe kocsival mentem tegnap, mert mondtam, hogy ebben a rohadvány időben én ki nem jövök, de persze kutyákat ki kell, minden háromszor. Most is volt vagyunk, nem tudom, a szélvihart azt mennyire hozzát a mikrofon, de valószínűleg túlságosan is áthozza. Nos, az jutott eszembe, így a szaridő, a depresszió, meg a ilyen dolgok kapcsán, hogy teljesen egy kicsit mellékes vágánynak tűnően beszélgettem a Mogyival, illetve nem is így volt, hanem konkrétan arról van, hogy találtam megint kurva jó zenéket, és átküldtem egy számot a Mogyinak, aki a jelenleg árubeszerzőként dolgozik a Shop Builderman, és egyébként tud gitározni meg mindent, tehát folyikolni az ilyen dolgokra. Érdekes módon azonban azt a Általán főképp kedvelt zenei irányt azt legtöbben nem szeretik, vagy legalábbis nem is ismerik. 80-es, -90 90-es évek vége, 90-es évek elejjeló zene. És most találtam egy ebbe a korszakba illó zenét, ami egyébként teljesen vadonatúj, de de ezt a stílus képviselő, ezt átküldtem a mogyinak, hogy játszunk egy olyan játékot, hogy találjak egy mikori évjáratú zene. És természetesen mindenki akit erről megkérdeztem, mind a két személy 80-as éveket mondott, hol 2010-ről van szó. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy a erre átküldött valami ő által a kedvelt zenét, és meghallgattam, és azt mondtam, hogy te az meg, ez szar. És, és megmondom, hogy miért mondtam ezt, a szar, mert ez a búval baszat, te neklem, ez a... Köszár az élet, vegyetek öngyilkosok, megzagosok. Ez az ilyen zene, Ugye a 90-es évek közepétől bejött, ez a kibaszott depressziós fos. Ez, ez az, ami a Mojjinak tetszik, és, és mondom neki, Mojj, meg! Tehát a, pont az, a, az, az a fajta zenei stílus, amit én kedvelek, ez egy ilyen pozitív. Ez az a lényeg, hogy vidám pozitív zenék. Rockzene, van benne gitár, tehát nem teljesen puapocsi zene. Egy kicsit néha durván nyervognak a srácok énekléskor, tehát egy kicsit azért néha nyál, de én szeretem ezt így, ahogy van. És, és az egésznek az a lényeg, hogy kurvára pozitív. Nem ez a búvalbaszott szar. És amúgy meg pont azt mondja, hogy ő, ő viszont ebben a búvalbaszott szarban nőtt fel, és azt mondtam neki erre, hogy hogy meg, szar neked! Hogy, hogy tényleg akkor voltál fiatal, és ezt szeretted meg, mert én azt nem értem ebbe az egészbe egyébként, hogy a 90-es években itt totál elbaszódott minden. Elboszódott a rockzene, elboszódtak a filmek, a divat, minden. Jó, hát az mondjuk olyan, amilyen a divat mindig, az mindig szar, de hát minden, Szóval elkezült egy ilyen depressziós, degenerált korszak a művészetben, ha úgy akarnám kifejezni az enei safíon irányultságot, elkezdett ilyen elvon szemét bátni minden, előtérbe kerültek a drogok, ez a, és hozz, meg, ez lett ez a hozzáállás ebben az egészben, ez a szar az élet, drogozzunk, meg minden. Ez is, én azt mondom, hogy ez a brutális kulturális hatás okoz a részben egyébként a drogoknak ezt az ennyire elterjedését, amit már már tapasztalunk. Mert egyszerűen nem tudtok pozitív dolgot adni az embereknek, pozitív célokat, nem tudják vidáman látni az életet. Na, az élet az így kezdett menőszinten, úgy mondom, hogy populáris szinten olyan lenni, hogy az élet szár, és ez, ez, ezt így el kell viselni, és már ez a menő hozzáállás gyakorlatilag. Innen végül is aztán az emós, meg az egyéb nyomorék irányvonal, ahol aztán tényleg ilyen halálvágyos szerencsétlen hülyék vannak, persze, mindig volt példa, csak nem volt ilyen tömegméletekben. Mindezt köszönhetjük ennek az egész média által gerjesztett. nem tudom milyen oknál fogva gerjesztett szarnak, hogy így ennyire megváltozott a világ, és ennyire hülyék lettek az emberek. És én azért nem értem ezt, mert a zene, az például szórakozás akarna lenni, vagy akár a filmek, vagy akár maga szabíd időd eltöltés, az élet stílusod, az, az egy olyan dolog kéne, hogy legyen, ami amiben pozitív dolgokat keresem Az életben annyi kibaszott probléma van, annyi megoldandó feladat, annyi gáz, annyi kibaszott dráma van, hogy nem értem, hogy miért kell a szórakozásban is ezt keresni. Én például fel nem foghatom, az emberek miért néznek Ilyen egyrészt roppant unalmas, másrészt roppant idegesítő, harmadrészt roppant depresszívvá tevő, vagy depressziósá tévő, már akit persze depressziósá lehet tenni, drámákat, nincs elég probléma az életükben, nincs elég megoldannó gond, nincs amúgy, mint rágódni, olyan fasz a minden, hogy... Keresni kell még a szorokozásunkban is, a problémákat és a szarhangulatot, hangulatot. Basszuk el a kedvünket minden áron, nehogy már előre tudjunk menni. Ez a felfoghatatlan dolog számomra, számomra, hogy az emberek miért, miért keresik ezt. Jó itt megkereshetnél azt is, hogy mi a szar szerettek a horror filmekben az emberek, ami gusztustalan, meg szarkedved lesz tőle. De hát ez megint egy felfoghatatlan dolog, viszont azt még nyilván az ember nem veszi annyira komolyan. De miért hallgat valaki olyan zenét, mondjuk, amit ő szarkedve lesz? Miért nem pozitív dolgokkal segít azon, hogy az élet negatív dolgain át tudjon lendülni? De ez az, amit tűnődtem igazából. Ez a számomra egy kicsit felfoghatatlan dolog. És én azt mondom, hogy ö, érdemes ezeket a dolgokat ö, keresni. Tehát Ugye tudjátok, hogy a sokkal, hogy állok, nem kell felvilágosítanom senkit ezzel az ügyel kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy az pontosan ennek a kivetülése egy súlyosabb, súlyosabb problémává, hogy a hülye egyrészt vagy valami elbaszott melankóliát, vagy agykikapcsolást keres, ahelyett, hogy valami pozitív dolgot csinálna, hogy ezzel ódja meg a problémáit, ettől érzi magát jól. És nem értem, hogy ez, ez miért jó, miért nem a pozitív dolgokat hajszoljuk, akár a sikerélmény. Ha az életedben a kulturális behatások is ilyen irányúak, hogy te a szórakozásod közben is szarul érzed érez, magad, akkor mitől lesz egyáltalán jó kedved, jó érzésed, mitől fogod az életedet jónak érezni, mitől lesz sikerélményed. Az élet és a boldogság... Hiszen az életben a boldogság az olyan dolog, amit mindenki hajszol, mindenki boldog akar lenni. Senki sem akar szarkedvű lenni, senki sem akar nyomot lenni, senki sem akar depressziós lenni, kivéve a fanakik depressziós hülyék, akik azt hiszik, hogy a halálvágyukban meg a szarkedvükben, amit önmaguknak hajszolnak össze, az abban nekik kitejesedik az életük, vagy nekik ez az életük, hogy én nem tudom, hogy ez, mi, mi ennek az irányútságnak a célja igazából, de úgy gondolom, hogy ez nem helyes. Sőt, ez egy hülyeség. Úgy gondolom, hogy a szabad idődben, a szórakozásodban a pozitív, sikeres dolgokat kell. A példaképeid, a céljaid, azok nem lehetnek olyan dolgok, hogy most hétvégén hogyan tudunk bebaszni legjobban. Vagy nem lehet a példaképet egy drogos köcsög. Mert az milyen jó, mert halára ídta magát, vagy halálra drogozta magát hanem pozitív irányba kéne menni, ez visz előre, és ez segít leküzdeni a hétköznapi élet szarságait. Gondolj bele, ki a hülye! Az, aki ebben a genyó időben kint áll az utcán, várja a buszt, és azon gondolkozik, hogy milyen szar az élet, vagy az, aki közben egy vidám dologra gondol, Esetleg valami olyan zenét is hallgat, ami egy olyan hangulatot közvetít felé, amit aztán fel tud használni arra, hogy egyszerűen jobb kedve legyen. És feltöltődve pozitív energiákkal tudja a napját kezdeni, mindenféle foss idő ellenére. Így kéne gondolkozni, és igazából ezért akartam ezt az egészet elmondani, még ha nem is sikerült normálisan össze, nem a gyakorlatilmat itt ebben a szélviarban, Ö, az volt a célom, hogy egy kicsit akinek lehet felnyissem a szemét abba az irányba, hogy igenis a pozitív dolgokat kell hajszolni a szórakozásodban is most nem csak a pozitív hozzáállásról beszélek arról, hogy igenis megmondod, hogy sikerülni fog az, amit akarsz de hát nyilván az kell valami, amit akarsz mert ö, aztán belemetnék itt abba, hogy a célok meghatározása és egy realitáson belül kell, hogy maradjon az, aki ö, Százber forintot keres egy hónapban, de nem tud olyan célokat találni magának, amit te is tud érni, hanem mondjuk X5-ös BMW-ről ábrándozik, és getír így azokra, akiknek X5-ös BMW van, az egy, egy boldogtalan ember lesz világ életében, pontosan azért, mert nem tud olyan célt meghatározni, amit el tud érni. Ellenben, ha ez az ember mondjuk egy most mondok valamit, egy motorra vágyna, egy gpz 500 as amit 260 ezer forintért meg lehet venni, és tudná értékelni azt, hogy abban mi öröm és mi élvezet van, akkor boldog lehetne, mert el tudná érni a célját egy reális célmeghatározással. Ugye én is szeretnék, tehetném azt, hogy Hollywoodi filmsztára akarok lenni, vagy az audioblogommal Amerikába Amerikában szeretnék rádiós műsorvezető lenni, vagy le szeretnék ürhajos lenni, de ezt nem fogom elérni soha. Tehát itt nem jól határoztam meg a céljámat. És ha ez még a szabadidőmben is depresszív dolgokkal foglalkozok, mert nekem azt tetszik, hogy ilyen elbont kivaszos drogos fos zenéket hallgatok, ami arról szól, hogy szar az élet. Aztán összejövök a haverémmal és jól megbeszéljük, hogy milyen szar az élet. Akkor nem valószínű, hogy egy túlságosan sikeres ember leszek. Ellenben, ha pozitív dolgokkal hozzáállok hozzá, és mondjuk olyan célokat találok magamnak, amit elérhetek, mondjuk kitalálom azt, hogy le akarok tudni futni 10 kilométert probléma nélkül, akkor, akkor elkezdhetek erre edzeni, vagy le akarok diétázni, normálisan akarok kinézni, nem, mint a tóddani, nem úgy akarok kinézni, mint a tóddani, csak egyszerűen le akarom adni a zsírt, hogy látszol a kockás hoss, akkor ez egy elérhető cél, és ehhez, olyan energiákat kell felhasználnom, ami pozitív. Ugye, mondok mást, dagat vagy, és mindenki mondja, hogy dagat vagy, és ez neked szarul esik. Ha hülye vagy, akkor ezt úgy használhatom, hogy nincsenek az egésznek semmi értelme, mert dagat vagyok, szar vagyok, mindenki lefikáz, szar a kedvem, és tiszta depressziós leszek tőle, meg frusztrált, hogy mindenki lefikázott. De ha pont fordítva használom fel, hogy dagat vagyok, köcsög, jó, majd meglátod, hogy nem leszek dagat, mert le fogom dodni a magamról, vagy Ugyanez bármiben, ugyanez megforítva bármiben, ami neked célod. Mondhatnék, nehezen jönnek most a gondolatok, hogy valami teljesen elvon dolgot mondjak, ami tőlem mondjuk a marára távol áll, mert ugye eddig felhoztam a motorozást, meg felhoztam azt, hogy diéta, hát az nyilván nem áll tőlem távol egyik se. De bármilyen olyan célod lehet, amihez, amihez a dolgokat mindig pozitívan kell látnod, és pozitív dolgokkal segíts magad a Szar az életem, szar a melom, ezért bebaszok hétvégén, ez nem egy pozitív dolog, ez egy teljesen destruktív dolog. Ezzel csak ö, azt határozott meg az életedbe, hogy szarcsa fog fogsz elérni. Mondhatnám itt a politikailag betüzelt idiótákra is, akik most itt ilyen várásban vannak, és nem értik meg az életükért ők maguk. Nekik kell tenniük. Ha zsidó összeesküvés van a világon, és a világban szipolyoz minket, akkor se ezzel kell foglalkozni, hanem a saját életeddel a világban kellene, kurva nem tesz semmit, még ha így is van, bár erre nyilván én nem bennék mérget. Úgyhogy azzal kell foglalkozni, hogy igenis, képez magad, találj valamit, amihez értesz, amihez tehetséges vagy, próbálj meg abban dolgozni, és próbálj meg ezzel pénzt keresni, akkor nem ez problémád azzal, hogy a világbank kiszipolyosz ki, meg amúgy is, hogy miből fizetel az adódat, meg a politikusokat mennyit lopnak el, ki nem szarra le. Ezek olyan dolgok, amit nem tudsz változtatni, a reális dolgokkal kell foglalkozni, amiben bele tudsz szólni, és ez, ez a reális dolog, ez a te életed. Ha szar melód, nem keres eleget, akkor próbálj meg, vagy kitalálni valamit, legyél okos, vagy üzletei valamivel, vagy képez magad tovább, valami olyan irányba, amiből pénzt tudsz keresni. Hát ez természetesen nem könnyű, mert hát senki nem mondta, hogy az élet kö, ö, az könnyű, Másoknak se könnyű az élete, ha te most mondjuk Bangladesben laknál egy nyomor negyedben, 12 testvéreddel, és a szeméthelyről kikukázott maradékot kéne enned, akkor valószínűleg még rosszabb lenne a helyzet. De ha pozitív vagy, ha megtalál azokat a dolgokat, amik előre visznek, minden behatást pozitív irányban használsz fel, a dicséretet, a fikázást is, akkor előre fogod vinni az életedet. Csak mondom, amiből igazából ezt az egész dolgot kifejtettem, ez az, hogy ha az ember szabad idejében is olyan dolgokkal foglalkozik, amik csak szarrá teszik a kedvét, és hátráltatják, hát akkor ez az ember hülye. Úgyhogy mindig találd meg a szabad idődben, a hobbidban is a pozitív dolgokat, amik, amik előre visznek. Na ez volt a mai audioblog, így hirtelen ötlettől vezérelve. Legyetek pozitívak, ez a lényeg.